Com a suport el resultat de les eleccions d'Andalusia i Astúries, els sindicats afronten una nova vaga general. És la següent després del fracàs de la que van plantar el govern socialista el 2010. UGT i Comissions Obreres creuen que la vaga tindrà un gran seguiment, però que l'èxit únicament serà un, que el govern obri un diàleg social real per modificar la reforma laboral. Els dos sindicats majoritaris proposen suspendre tot allò que nega el pacte signat entre sindicats i patronal, per primer cop en la història de la democràcia diuen que el president del govern no s'ha reunit amb els sindicats. En canvi, si sí, ho va fer la canciller alemanya, Angela Merkel, aprofitant una concentració dels sindicats europeus a Berlín. Per als líders dels sindicats, el govern s'ha desentès del problema de l'atur. S'ha dedicat a ajustar amb retallades el marge del que és el problema fonamental de la crisi, com dèiem, l'atur. A més, els sindicats proposen un sanejament dels comptes públics per la via del creixement i un control acurat sobre l'evasió fiscal que es deriva de l'economia social, submergida. La vaga de demà, doncs, transcorrerà a Barcelona amb uns serveis mínims ja pactats. Ja pactats. El transport públic tindrà actius un de cada tres serveis entre les 6.30 i les 9.30 del matí i entre les 17 i les 19 hores de la tarda. La resta del dia el transport estarà parat. Altres serveis com educació, isenda, mercats o serveis socials tindran un personal mínim activat. La Guàrdia Urbana, per la seva part, preveu el 100% de la plantilla operativa. En comparació amb altres pisos europeus, com Itàlia o Alemanya, aquí no hi ha hagut cap tipus de negociació específica sobre la reforma laboral asseguren els sindicats. Diuen que la nova mesura del govern no incidirà directament sobre la situació de dèficit i que, per tant, és inútil i injusta. Només a posteriori es podrà valorar si aquesta vaga general ha tingut la utilitat buscada pels seus convocants. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'FM. Això és tot un poble que us parla i acompanya Cristina Lliteres i Jordi Garcia.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 I comencem parlant que Ràdio Trinitat Vella i la Fundació Trini Jove donen suport a la vaga general de demà dijous. Ràdio Trinitat Vella, entitat que pertany a la Fundació Trini Jove, donarà suport a la vaga general de demà dijous. Des de Ràdio Trinitat Vella creiem que el govern ha de retirar la reforma laboral que no servirà per crear ocupació i que facilita i abarateix l'acomiadament. A més, Ràdio Trinitat Vella i la Fundació Trini Jove reclamen uns bons serveis públics i polítiques socials com a fonaments bàsics de l'estat del benestar, mentre la Fundació la situació Jove estarà tancada al públic, tot i que seguirà treballant a les seves oficines i, sobretot, al Departament de Medi Ambient i Residus. Ràdio Trinitat Vella suspindrà la seva programació habitual i no s'emetrà ni els informatius horaris ni l'informatiu local. La programació de demà es basarà únicament en espais gravats prèviament i música continuada. Divendres es reemprendrà amb normalitat la programació. I més coses a comentar-vos, l'àrea verda serà gratuïta per als residents que no hagin tingut multes en un any. Aquesta és la principal novetat a la llista d'ordenances fiscals presentada pel Govern de Trias com a base per a la negociació que manté amb el PP. El 70% dels 260.000 habitants acreditats a Barcelona, per poder aparcar l'àrea verda del seu barri abonant un euro setmanal, no han tingut multes per infraccions amb el vehicle l'últim any. Per tant, tots podrien beneficiar-se de la mesura que el Govern calcula que comport à ingressar per eh, 2 6000.000 eh, 600 euros menys. Això es compensarà amb les pujades per als no residents del 2 al 2,6% depenent de la zona, l'àrea blava, la pujada osci·la entre el luU avui i el 4,1%. Pel que fa als impostos, l'IBI puja com l'IPC al 3% i se li aplica una pujada del tipus impositiu del 0,75 al 0,77 del valor cadastral. L'impost sobre plusvàlues i el de circulació continuen congelats, el de construccions puja a ritme d'IPC però se li aplicarà un 30% de bonificació si l'obra genera ocupació, és un dels descomptes amb el que el govern vol incentivar l'activitat econòmica. La llista inclou també una bonificació del 20% de l'IAE per a empreses que incrementin un 10% o més el nombre de contractes indefinits i una bonificació del 50% en les transmissions de parades de mercats de pares a fills o cònjugues, o un augment de 10.000 a 24.000 euros de l'import per sobte del qual no cal presentar garanties per poder ajornar o fraccionar pagaments. L'executiu també preveu eliminar la taxa de llicències d'obres menors. D'altres no desapareixen però es congelen. La taxa del clavegram, la de wals, la de batlladors i la de quioscs, a excepció dels de la Rambla. La que sí que puja, un 1,5%, és la taxa de la grua. En presentar la proposta, la tinenta d'alcalde, Sònia Requesens, va admetre que algunes de les mesures, com ara una subvenció del 100% en la instal·lació d'antenes de radioaficionats, responen a compromisos adquirits però que són insignificants. I també a l'escàs marge de maniobra que hi ha amb la fiscalitat municipal, però va insistir, en la importància d'entre de, cometes donar missatges clars a la ciutadania. El que no va precisar és si com a resultat del ball de xifres el 2012 es recaptaria més o menys que aquest any. Preguntada pel particular, Casens va concedir que el govern té fets càlculs sobre això, però va excriminar la provisionalitat i la negociació pendent amb el PP per no respondre. I més coses a comentar-vos, la ministra Pastor manté que l'estació de la Sagrera no s'aturarà. La ministra de Foment, Ana Pastor, s'ha compromès en la sessió de control del Senat a garantir el finançament de l'estació de la Sagrera amb l'objectiu de no tornar-ne les obres. En la construcció de la futura estació central d'alta velocitat de la ciutat s'han invertit uns 50 milions i en resten encara 638, dels quals 340 corresponen a les obres de l'estructura de l'estació que es fan ara. L'arquitectura i acabats en costaran 177,6 i les instal·lacions 119,3. I tal com us informava ahir, Rodalies ha estrenat Catenària de la Sagrera a Sant Adrià. Així és, Rodalies de Catalunya ha estrenat catenària nova al tram entre la Sagrera i Sant Adrià del Besòs, on Adif ha invertit 1,7 milions a la renovació dels cables de contacte, la construcció de cimentacions i la col·locació de 170 pals que sostenen la catenària. D'altra banda, l'organisme anuncia per Setmana Santa l'entrada en funcionament del túnel i estació nous de Rodalies i Regionals de Montmeló. Durant aquests dies festius, s'enllestirà la superestructura del túnel i es portaran a terme les connexions del nou tram amb la línia de Barcelona-Portbou pels, pels dos costats. Quan entrin en funcionament es complementarà la construcció del túnel d'alta velocitat, el TAP en 250 metres lineals de pantalles perimetrals, en un tram pel qual avui circulen provisionalment els regionals. I acabem el nostre primer repàs de notícies parlant dels veïns de Sant Andreu i és que el que demanen, el que volen, és que el carrer Gran de Sant Andreu sigui zona de vianants. L'Associació de Veïns de Sant Andreu del Palomar ha presentat al regidor i al gerent del districte una proposta en què fa més els que treballa. La transformació del carrer Gran de Sant Andreu en una via de plataforma única en què el cotxe se senti un estrany. Inspirat en altres eh, cèntrics carrers de vianants o gairebé eixos vertebradors de la vida del barri, com Major de Sarrià o el carrer Arrugent, el Clot, el projecte que els dirigents del districte Sant compromès a estudiar, vol convertir la via en un eix cívic on al ciutadà li sigui agradable passejar, una cosa que amb les estrates voreres actuals es fa difícil, malgrat que es tracta d'una zona 30, encara que molts no la respecten. Doncs han de dir que Pau Maduei, un dels impulsors de la iniciativa, explica que la idea ve de lluny. A principis dels 90, en un ple del districte, es va aprovar la instal·lació d'un pivot a la zona més pròxima al mercat entre Malats i Rubén Darío, per tallar el trànsit els divendres a la tarda i el cap de setmana. El problema ha estat sempre que, segons denuncien els veïns, 3 de cada 4 caps de setmana no funciona. I és com si no hi fos. El trànsit segueix obert. Volem anar més enllà. La proposta actual no és convertir-ho en zona de vianants amb pivots, sinó que passi a ser plataforma única primer en el tram entre la plaça de mossèn Clapés i el parc de la Pegasso, canviant el sentit d'alguns trams entre Sòcrates i Rubén Darío, però mm, permetent arribar a tot arreu, per no perjudicar les persones que tenen aparcaments a les seves finques. Insisteix Maduei que resumeix la idea amb un objectiu, que la propietat del carrer passi a ser dels vianants. De moment, els veïns van presentar la proposta el passat 9 de febrer i han demanat al districte que estudiï la dinàmica de la circulació del carrer. Entenen que hi ha un alt percentatge de cotxes que passen per Gran de Sant Andreu per saltar-se la Meridiana i fer ruta per escurçar cap a Mallorca. El seu objectiu és que durant aquesta legislatura es redacti i s'aprovi el projecte que es podria executar per fases. Molt bé, d'aquesta doncs manera comencem el nostre programa d'avui ara el que farem serà una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Jo que sóc més català que les anchoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo a Pedraforca o faig trequi per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericots de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor, el meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo que porto els seguadors com a poli, tot el mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, em t'uneixeré al cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a pola. Jo que sóc més català que el pi les tres branques o la guita de l'apatú. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als alials de TV3 i els matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure'n Joel Joan actuant els pastorets, dirigit per Manet i Jornet. Jo que sempre ha defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castelfa. Oh, Jennifer, em el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a Ponaer els dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh, Jennifer! Les ments estretes ens intenten per als peus repetir la història de Julieta i Romeu, que no veuen que el temps ens donarà la raó. L'amor és superior a tota por, a tot rencor, i ens diuen que tenim el cor dividit entre l'amor i el país, la pàtria contra el desig. Però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt. I no hi ha força humana que ens si estar uns Oh, Jennifer, em donaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a por. Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Donc, continuem a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella, al 91.6 de la IMA. Ja sabeu que el que fem doncs, cada dilluns és dedicar un espai a aquesta revista que, se, que es fa des de l'Associació de Valents de Sant Andreu de Palomar al Sant Andreu de Cap a Peus. I avui ens aturem en un article que porta per nom la immigració al barri de Sant Andreu. I per parlar-ne doncs tenim mal Xavier Aragall. Hola, molt bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda. Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica d'on sorgeix no, aquesta idea de, de fer aquest article sobre la immigració. Bé, és un tema que em van proposar des del Consell Editorial de, de la revista, uh -huh. sobretot doncs, perquè és un tema doncs que l'arribada que hi ha hagut en els darrers 5 anys sobretot però els darrers 10 anys uh -huh. doncs fan que hagi anat canviant la fesomia del barri uh -huh. i em mandaven anar a fer aquesta, aquest article amb la curiositat de que Sant Andreu uh -huh. té un caràcter excepcional uh -huh. en el sentit que té un percentatge al barri de Sant Andreu uh -huh. un percentatge bastant baix d'immigració respecte a la mitjana de la, del districte uh -huh. de la ciutat que gairebé és la meitat i de Catalunya també, no? Està per sota de la mitja total, no? Podem indicar que el districte de Sant Andreu és on ha arribat més immigració en aquests moments, no? El districte en si té unes característiques molt especials. És a dir, el barri de Sant Andreu, que comento l'article, malgrat tenir un 40% de la població del districte, té només un 25% de la immigració. En canvi, els altres barris al voltant... Uh -huh. la bon Pastor, la Trinitat... Exacte. Tenen un porcentatge de població del, del, del districte molt més baix, uh -huh. però la immigració del districte molt més alta. Anat, no? Està sobrerepresentada més... en els barris al voltant uh -huh. del nucli antic de, del districte. No? Ah, en altres barris. Llavors, a uh, Sant Andreu, uh, en quina situació estaria... Com es troba el... Doncs uh, es troba un porcentatge entre el 8-9% d'immigració, que ja és molt... Uh -huh. El que passa que si comparem amb Barcelona, que és gairebé el 18, no? un uh -huh. 15 a Catalunya, i el districte doncs que està entre el 13 i el 14 doncs, és més baix. No? Uh -huh. Característiques, doncs fa molt poc temps que ha arribat, doncs, la mitjana de, doncs, és 5 anys, uh -huh. es comenta en l'article que és temps encara no suficient del tot per acabar-se d'integrar uh -huh. en el sentit de trobar una feina estable, viure, portar els nanos a l'escola, situar-se. No? És a dir, qualsevol persona, si una persona vingués de Girona o vingués de, de Lleida viure a Sant Andrés, estaria uns quants anys situant-se, trobant amics, fent aquell petit grup mm. de referència. No? És a dir, seria la integració no? d'aquesta persona. Sí, doncs, la primera arribada. No? Mm. Com a positiu està doncs, que no hi ha una comunitat destacada, és a dir, està molt dispers. Mm -hmm. Fa deu anys sí que hi havia tres grans grups, peruans, no? mm. equatorians, marroquins... Eren aquests tres grups conformaven més de la meitat de tots els immigrants, ara no uh -huh. ara per arriba allà al 50% dels immigrants hem de buscar fins a vuit nacionalitats diferents, per tant és bastant dispers uh -huh. els el grups de països no? d'origen i l'altre doncs, és una mica doncs, la característica del sud d'Europa de la immigració al sud d'Europa uh -huh. no? com a Itàlia, a Grècia sí. gent jove, amb edat de treballar tres quartes parts de d'aquesta immigració estan en edat de treballar uh -huh. molt per sobre de la, de la població nostra per tant, estem en una, en una fase d'encarar doncs, doncs, gent que aporta molt a nivell d'impostos a la societat. No? Evidentment, en la situació d doncs, de, de crisi, de tur d'atur, doncs, se'n ressenteixen molt més. L'atur uh -huh. és un 10% més que, que la població d'aquí. No? Si aquí estem un 20, doncs, entre els immigrants és el 30 o el 35. Uh -huh. Per tant, són situacions doncs, una mica més complexes, però en general... Eh, ens ha tocat tots doncs, una mica no? passar la crisi és el que ens ha tocat no? és sí. el tema d'actualitat i que coneix tothom aquestes vuit nacionalitats de les quals em parlaves que en aquests moments hi ha al eh, districte de Sant Andreu eh, quines eh, nacionalitats eh, conformarien? Mira, quan dic vuit fan uh -huh. per trobar la meitat dels immigrants o sigui, el 50% d'aquesta immigració procedeix de 8 països diferents però per trobar el 100% ens aniríem fins a quasi una vintena no? uh -huh. però sobretot són tres grups de, de Sud-amèrica que és Ecuador, Perú i Bolívia sí. tots tres països són eh, onades migratòries que ens arriben a partir de crisis estructurals del país, una crisi econòmica molt forta a l'Equador amb un uh -huh. president molt inestable que van tenir, Perú i Bolívia per crisis més econòmiques uh -huh. no? però més aviat conjunturals és a dir, totes una immigració que potser a llarg termini, si els països recuperen doncs puguin tornar. -hi. Ara s'ha de cop aquesta emigració. L'altre gran grup és eh, els xinesos uh -huh. que curiosament es pot integrar dintre d'una un, estratègia internacional del, dels, dels xinesos que ja fa sí. més de 100 anys que n'hi ha no? hi havia sí, sí. el barri xino de Barcelona però a Nova York només hi ha xinos des de fa 150 anys i inclús a les pel·lícules a... de l'oeste no? del, del, dels westerns hi ha els xinesos fent les vies de tren per tant, sí que és una migració molt notòria perquè fan tenen molts negocis uh -huh. però va, va per llibre, diguéssim, no? és una migració que sí que n'hi ha una, una part que els aniran quedant aquí, però ells formen part d'una cadena internacional de negoci uh -huh. eh, llavors, és un negoci llavors estan ara aquí perquè el seu país està creixent molt i ells són una part de la cadena de distribució dels seus productes uh -huh. mirem els, els bazars uh -huh. estan venent el que fan allà uh -huh. és, és això també na tenim en compte la quantitat de pakistanesos que teniam sí. entre nosaltres, sí. no? També és una mica anàleg amb els xinesos. Els uh -huh. la comunitat pakistanesa té una qüestió de negoci internacional molt important. Llavors tenen un nucli molt important a Anglaterra, uh -huh. perquè el Pakistan formava part de l'Imperi Britànic i per tant estan molt distribuïts als països anglosaxons. Uh -huh. I si ens fixem, mai veureu un pakistanès uh, a la Torre. Uh -huh. O sense, o, o, o sense recursos. Sempre hi ha una cadena d'ajut, ja sigui amb restauració, uh -huh. ja sigui amb, amb els colmados, no? que és el que més visible és ara, uh -huh. però també amb botigues de locutoris o Exacte, de, de petits electrodomèstics. No? Uh -huh. Vull dir, també és un... Clar, són gent que parlen anglès, parlen idiomes, tenen un uh -huh. crèdit, un sistema de crèdit que uh -huh. ja prové del país d'origen, però que és internacional, perquè potser es demana el crèdit a gent que està a Anglaterra des de fa 50 anys i que ja té diners uh -huh. inverteixen aquí, els retornen, vull dir, és una uh -huh. cadena I com es troba aquesta gent quan arriba aquí? Nosaltres els el rebem els acceptem Bueno, aquí hi ha un 50% eh? vull dir, uh -huh. nosaltres eh, d'una banda doncs, hi ha una recepció que doncs, la típica no? d'una un, persona d'un vell de barri no? doncs primer doncs és una persona que ve de lluny, de fora doncs, es mira amb una certa distància i amb el temps, l'experiència quotidià ens fa acostar-nos, no? sobretot si està a la botiga al costat, etcètera si permet un contacte directe o la, la gent de Sud-amèrica doncs, el parlar del castellà, doncs és més, és més fàcil no? d'altra banda també hi ha l'altre costat del mirall no? que són els, la gent que arriba no? la gent que arriba els hi costa perquè van anar para a un país molt diferent mm. o un país que no té la informació, no tenen la informació de, de, de com és el país, etc. Mm -hmm. Els costums dels hàbits els hi costen anar, en anar adaptar-se i a vegades sí que hi ha aquest factor de mantenir-se una mica massa tancats. Però d'aquest de degut doncs és degut a, a que arriben a un, que és molt difícil l'idioma s'inicisin nosaltres mm -hmm. a viure a una barriada de Londres. Sí parlant de Londres, que és un país on podem aprendre l'anglès fàcilment, un idioma... Sí. Però jo no dic si anéssim a Alemanya o, o a Suècia. No, però l'anglès... Ens costaria, en ens, ens costaria mm. a, a agafar el ritme, no? Estaríem una mica... I si veiéssim algú del nostre país, ens anirem amb ell. Sí, restant, es trobem no? en una tipus societat totalment diferent Exacte. de la que viuen ells. No? Per tant, eh, sí que han, han de fer un esforç, evidentment, però no els hi podem requerir un esforç d'entrada, sinó, mica en mica, i sobretot... Aquí important és valorar la, la família, és a dir, els nanos, els nanos és la, la via d'entrada uh -huh. a les cases de la gent de fora, és a dir, amb els uh -huh. amics de l'escola, amb el professorat, amb aquestes coses, amb les festes de, del barri, uh -huh. amb això van entrant, van entrant, i llavors, però evidentment han arribat amb tan poc temps que uh -huh. és molt difícil per tots, per nosaltres, assimilar-ho, i per ells també, assimilar una mica tot. Eh? Sí, diguem que hi ha hagut una massa migratòria més gran de la que podríem nosaltres assimilar. Pel temps, mm. no per la quantitat. En si pensa que Europa això ha passat però amb 30 anys. Mm -hmm. En 30 anys hi ha un creixement econòmic des de l'any 50 fins al 70, davant de la crisi del petroli, mm -hmm. molt gran. No? És quan Europa mm. es va fer tan rica, no? Alemanya, França, Bèlgica, Suïssa, que inclús espanyols naven allà, no? emigraven allà. Amb 30 anys hi ha hagut aquests índexs de, de percentatges d'immigrants. aquí no, aquí he estat en 10 anys Clar. apenes 10 anys i sobretot els últims 5 ha sigut molt intensiu uh -huh. per tant és bueno, jo crec que ens podem felicitar tots uh -huh. perquè aquesta intensitat eh, uh -huh. és destacable, hi ha molts països europeus que se sorprèn de dir heu passat de, de l'1% al 8, al 10, al 15 o al 20 uh -huh. com hi ha poblacions sense grans conflictes, i, eh, home no no hi ha hagut gran... Hi ha, hi ha, hi ha mm. conflictes quotidians, evidentment, i n'hi haurà. Eh? I, I això és més del gènere humà que no del fet de que siguin immigrants. I no amb, aquesta, amb aquesta crisi que estem vivint nosaltres, i ja els compensa ells venir aquí, fer tot aquest, aquest trasllat, tot aquest canvi? Sí, bueno, aquesta no. és la típica reflexió que tothom es fa. Jo, sí. jo el primer. No? Depèn del país d'on vinguin. És mm. a dir, hi ha països que que sí, que compensa. Que compensa uh -huh. perquè aquí hi ha una cosa que no hi és allà, que és l'expectativa de, de futur. Mhm. Uh -huh. És a dir, tots aquí tenim la, una mirada a l'horitzó que podem superar la situació actual, no? Tenim una uh -huh. feina, ara hi ha crisi, però bueno, passarà sí. la crisi. Els barris mica en mica millora. Uh, ara aquí fan obres i no sé, que això millorarà, allò millorarà, el país va una mica endavant, estem a Europa. Sí. Uh, hi ha una perspectiva, els meus fills podran anar a l'escola escola potser millor que la que vaig anar jo uh -huh. les universitats als transports, no sé què hi ha països d'origen que no només no hi ha aquesta expectativa per qüestió de, de desenvolupament econòmic sinó que més uh -huh. políticament estan molt encallats i no hi ha democràcies, ni expectatives que hi hagi democràcia uh -huh. ni que l'Estat faci un esforç pels ciutadans, llavors això fa pensar és un dels principals factors eh? evidentment l'econòmic uh -huh. Per dir, estaré, no hi ha perspectiva de feina i no va perspectiva per donar a la meva família un, un demà no? llavors marxa també eh, fent referència a l'article que surt al Sant Andreu de cap a peus a la immigració al barri de Sant Andreu també hi ha un capítol eh, doncs en què es parla d'aquest 15% del Bon Pastor i d'aquest de terç dels veïns de la Trinitat Vella que són, són immigrants no? Uh -huh. Per barris, al districte, com ho podem valorar? Com podríem veure mm, quin tipus d'immigració ens ha arribat a, per diferents barris de, de Sant Andreu? És una dada que, que hauria de treballar amb més detall perquè aquí, demanar-me el, el barri, ah. però sí que les vaig veure treballant Clar. i sí que es detecta clarament un efecte dispersió en ah. el territori a partir del que és una mica la, la pròpia dinàmica del mercat de, de l'habitatge uh -huh. eh? és a dir uh -huh. allà on l'habitatge és més assequible hi ha, hi ha anat a parar uh -huh. més persones d'immigració doncs, que li eren més fàcil adquirir aquest habitatge Clar, o sigui, zones uh -huh. com exact. el Bonpastor el Bonpastor i la Trinitat ja... sobretot, sobretot. La... El, el, fe... el, el, el fenomen de la Trinitat uh -huh. amb un terç de la població d'origen immigrant és molt destacat uh -huh. i també és destacat la convivència que hi ha uh -huh. perquè hem de pensar que Uh, poques concentracions hi en Europa d'un terç és a dir, hi ha barriades de, de Berlín, de, de Rotterdam d'Amsterdam però que són processos històrics de migracions uh -huh. dels anys 60 són, o excolònies, no? països que tenien colònies uh -huh. llavors venien persones d'aquestes colònies uh -huh. a Holanda, Amsterdam sobretot Rotterdam que té un, quasi un 30% de població immigrada uh -huh. hi ha molta gent d'Indonèsia o de la Guayana holandesa, aquests jugadors de futbol. No? Sí. Doncs, eh, però clar és un procés, són gent que arriba molts anys mm. aquí, mm -hmm. amb tan poc temps, i sí que s'ha de dir doncs, que hi ha, hi ha això no? la situació laboral és més precària que la població d'aquí. Mm. És més temporal, hi ha uns percentatges de temporalitat molt més importants, hi un percentatge de, del nivell salarial més baix respecte als veïns uh -huh. i de valoració de la feina també a vegades, no? és a dir eh, malgrat una formació mitja, estan fent treballs de formació baixa uh -huh. sí. i poc valorada econòmicament, per tant tenen com tres discriminacions no? diguéssim, uh -huh. que el mercat laboral el, els hi posa a sobre aquí també nosaltres ens trobem eh? hi ha molta sí. gent que té temporalitat hi ha molta gent que està treballant per sota dels seus estudis no? uh -huh. per tant són coses que eren deficitàries a la societat nostra però la immigració ens ha reflectit encara amb més, amb més força no? dir, uh -huh. llavors aquí hem de pensar tots perquè a l'última hora és el mercat laboral qui està uh -huh. Crean, reproduint unes, una sèrie de, de discriminacions que després entre mm -hmm. tots hem de d'arreglar no? perquè mm -hmm. aquí hem de desmanar responsabilitats a tots no? els agents del mercat laboral, qui contracta qui deixa contractar mm -hmm. qui legisla i qui inspecciona mm -hmm. i llavors també la, la convivència dels veïns però tots hem de posar, no només demanar als veïns que estiguem mm -hmm. tranquils i, i això, no? perquè si no... D'aquesta manera en, en, ens adonem no? que eh, la, els, la gent que ha vingut de fora són majoritàriament gent jove Sí, sí, sí ja, estan, eh, era allò, prop del 75% d'aquesta població té entre 16 i 64 anys si és l'edat de treballar, l'edat activa. Uh -huh. I la, la, la taxa d'activitat d'aquesta uh -huh. població ronda el 80%. És a dir, de cada 100 persones 80 uh -huh. estan treballant, mentre que entre nosaltres és el 60 o menys. És a dir, de cada 100 persones és edat activa, és a dir, entre 16 i 64, uh -huh dels catalans, n'hi ha 60 que treballen, la resta no treballen, no són actius, n'hi ha molts que estan estudiant, no? uh -huh. però en el cas dels immigrants, gairebé tots uh -huh. estan treballant, homes i dones. No? Uh -huh. Doncs això, el que veien també a l'article, que és interessant veure com l'any 2000, doncs, a Perú, al Marroc i a Ecuador, sumaven la meitat de la immigració de, del barri, que en canvi doncs, ara hi ha hagut un aquesta transformació. No? En, en aquests vuit països que, en, sí. que ens comentaves. Mm. Sí, i a més aquí hem d'afegir eh, sí. a part de, de països tradicionals d'arribada, eh, països com Itàlia. Uh -huh. bueno, L'ordre seria Ecuador, Perú, Bolívia. Sí. I també <coughs> la Xina, que és aquest factor que us deman abans. Uh -huh. Italians, aquí ha uh -huh. una barreja de gent argentina amb passaport italià, Que, que és important. Que... I els també... italians no els veiem tant, no? No, no allò... aquí, per això ho vull comentar, perquè després mm. tenim Colòmbia, Marroc, Argentina, Brasil, Pakistan, mm. República Dominicana, sí. Romania, França, Rússia, Geòrgia, Ucrània. Vull dir, és una varietat molt important mm. i aquí no, trobem dos països europeus que no problematitzem. I aquí mm. un dels altres factors no, que hi han quan parlem d'immigració sempre parlem dels no europeus, mm. sempre. Eh? Llavors... M um, és, és evident doncs, que donc que per molta gent del, del barri doncs, mm. ah, aquest no és, és francès, aquest. No? sí mm. és, és igual no? és, és immigrant. Però bé no. això temps al temps tampoc no podem demanar. Que par que potser eh, el, els argentins i els italians no es veuen tant i ens fixem més en gent del Marroc o del, del Pakistan que, que Sí. A veure, és una qüestió de visibilitat sí. uh -huh. i llavors el, el problema que, que hi ha sobretot és... Uh, bueno, aquest és, seria el debat una mica de, de la imatge que tenim de, de, uh -huh. de, de l'estranger, de, de, no? de la immigració. Però bàsicament jo, jo sempre seria partidari de, de pensar que el 95% de, uh -huh. de persones, el seu objectiu aquí principal és trobar feina, uh -huh. tenir una casa i tirar endavant la vida no? i llavors mm. evidentment doncs, hi haurà un 5% doncs, que, com a la població nostra mm. la nostra població també hi ha un, un tant per cent de gent doncs, amb sí. problemes de desestructuració amb problemes X mm. que fan que, que es problematitzi però bueno, aquí tendim a, a posar el problema sobre a vegades, mm. a veure, és una reacció humana també ha passat en tota la història no? sempre, mm. des dels temps dels temps doncs, ha, ha, ha sigut així, però jo crec que el missatge principal més de les diferències culturals i del tempo mm. d'adaptació i de la introducció, evidentment, de noves dinàmiques i inèrcies uh -huh. i costums a casa sí. nostra, tinguem al cap que el seu objectiu és, uh, és poder portar un sou a casa, uh -huh. enviar algú de diners que els sobrin a casa seva uh -huh. i el dia de demà, doncs, tenir tenir una família. Uh -huh. I com més proper se sentin allà on viuen, és a dir, uh -huh. si poden fer servir els, els parcs, si poden... Uh -huh ser partíceps a les festes majors i els obrim una sèrie de, de coses i ells també fan l'esforç de participar-hi uh -huh. eh, guanyarem molt sempre tenim en cap que el cap que la societat que érem fa 30 anys mai més tornarà i no volem tornar-hi, eh? això està claríssim hem de veure aquesta transformació per tant en positiu sí, hem de, de mirar-la en positiu perquè eh, no hi marxa enrere bàsicament vull dir que aquests discursos a dir que tornaran, no, Europa Penseu que Europa, fins l'any 74, uh -huh. és a dir, fins allò ben entrada la, la crisi petrolera, uh -huh. eh, no, van, no hi havia cap discurs de dir eh, integració dels immigrants, perquè sempre deien tornaran. Uh -huh. És a dir, fins que ja havia passat la crisi forta del petroli a Europa, uh -huh. a Alemanya, a França, no?, que estaven allò una... i veien que els, els marroquins, els turcs, uh -huh. no tornaven al seu país, van dir, ostres, i ara que fem? No? Doncs ara comencem a fer polítiques d'integració i això és el gran mal que hi va haver a Europa no? van passar 20 anys tenint eh, unitats de producció d'una empresa sí. d'estrangera i es pensaven que quan acabessin això tornarien no uh -huh. els volíem treballadors i ens van venir persones no? uh -huh. tenim tota aquest, uh -huh. aquesta història la tenim, ja la sabem no venen uh -huh. per tornar no. venen per quedar-se uh -huh. ai no de, potser els romanesos i els polonesos perquè són països de la Unió Europea i d'aquí 10 anys estaran faran el procés que vam fer nosaltres érem sí. un país de migració la, la gent marxava i a l'entrar la Unió Europea vam sí. modernitzar i vam fer un creixement econòmic molt fort Romania i Polònia potser ser fàgica, aquest procés però la resta de, de països és molt difícil uh -huh. que hi hagi un, un, un potser alguns països de Sud-amèrica que hi hagi una millora econòmica això però clar un cop estàs aquí plantes planta-vos una uh -huh. mica darrer, tens fills o tens amics, uh -huh. el retorn es fa uh -huh. molt... Tornar un altre cop és molt pesat. És eh? no. so, allò que diem de que Catalunya és un país de, de pas, no? Exactament. <ríe> dir... Dí, si mirem els, el, no? allò que diuen, no? si mirem el, el, la població sí. del nostre barri, em sembla que uh -huh. el 75-80%, per no dir 90% de les persones té un origen... Sí de, fora de, de fora de Catalunya ah. en els darrers 80 anys ah. no, no és allò o sigui, tothom ve d'algun lloc diferent no? però ah. és a dir eh, hem de mirar des d'aquest sentit és més difícil evidentment perquè hi ha gent de moltes cultures diferents de relacions diferents en un moment doncs que això crea un debat i inquietuds i això s'ha de posar sobre la taula eh? Vull dir, això ah. no s'ha d'amagar en cap moment i parlar-ne que és la millor manera de parlar-ne hobertament -ho i dir les coses clares també, uh -huh. a vegades, eh? per part de tots. Uh -huh. D'acord, doncs si vols afegir alguna cosa més al respecte... No, senzillament uh... Uh -huh. la, la qüestió aquesta que sí que ma, a una de les coses que els he plantejat, no, de dir, uh -huh. que a mi em sorprèn molt aquest, aquest percentatge del barri de Sant Andreu. Aquesta eh? curiositat. És, no? una, és, és una curiositat que uh -huh. seria... Digna d'estudiar, de, no? perquè és, uh -huh. és molt curiós que és una illa que escapi d'aquesta tendència uh -huh. quan totss una característica d'immigrs sexuals és aquesta dispersió per tot arreu. Eh? dir no hi ha poble de Catalunya que no tingui un 10% d'immigrants uh -huh. des del Pirineu fins a, fins a la costa no? uh -huh. tots tenen el, seu, el seu, la seva arribada de persones no? uh -huh. i que suposo que serà d's doncs, un una transformació de la societat que en aquests moments estem vivint Sí, sí, i sobretot que ajuden a transformar-la amb dos sentits, la transformen perquè aporten diferents maneres de veure el món diferents cultures uh -huh. i perquè ens permeten a nosaltres canviar és a dir, la incorporació de la dona al mercat del treball molta part es deu gràcies a que hi ha dones immigrades que estan cuidant fills, cuidant gent gran Fent una sèrie de serveis a casa uh -huh. que abans feia la dona i es quese. Per tant, la revolució del fet de que hi hagin dones al poder treballant, governant uh -huh. en gran part es deu perquè hi ha aquesta, tot aquest exèrcit de gent treballant uh -huh. a, a les cases. No? Per tant, uh -huh. uh, miram les coses amb detall perquè la, la pròpia revolució cultural nostra uh -huh. es deu gràcies a uh -huh. aquesta arribada d'immigració, per tant, hi ha una cadena de, de favors aquí ens hem, hem de tenir en compte no? Molt bé, doncs podríem continuar parlant d'aquest tema perquè eh, segurament doncs, dona per molt més però ja se'ns acaba el temps amb la qual cosa doncs des d'aquí donar les gràcies al David Royo, també al Xavi Garagai que avui, avui ha vingut aquí als nostres estudis i a la revista Sant Andreu de Cap Peus que és on trobareu aquest article tan interessant sobre la immigració al barri de Sant Andreu moltes gràcies, Xavier Aragall, per haver vingut avui al nostre programa i això, doncs, esperem que aquesta transformació del barri, doncs, sigui per, per beneficiar a tothom, no? Moltes gràcies a vosaltres. D'acord, vinga. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella! Ràdio Trinitat és La primera emissora local d'Oci nocturn i Música Electrònica de Barcelona Sonar 24 hores Ràlios Limitat de A91.6 FN Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu A ah, tot un poc Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ens ha arribat una informació de l'Ajuntament de Barcelona que diu que es facin amb la màxima celeritat les obres oportunes per tal de cobrir la pista de la llosa de Baró de Viver i altres millores, doncs com ara la construcció d'unes petites grades o la reparació dades de perfectes que en aquests moments té. No? atesa la prioritat social del projecte que en aquest espai es desenvolupa. I tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels membres de l'associació de veïns de Baró de Vivè, en Miguel Cubillas, muy buenos días. Buenos días. Pues nos gustaría que nos explicaras el tema de la IOSA, qué es lo que está pasando. Pues mira, eh, esto es una reivindicación histórica que tenemos desde hace, pues, prácticamente desde que el barrio se inició. No, uh -huh. tenemos ninguna, ...no teníamos ninguna instalación cubierta... Eh, no, el, ...el sentido participativo se coartaba mucho... ...porque ya te vuelvo a decir, en cuanto estaba el invierno... ...por, por la proximidad del río, las humedades y tal... ...y no teníamos ninguna instalación cubierta... Uh -huh. ...y esta ya te digo, era una reivindicación histórica... ...el año desde que entramos nosotros como Asamblea de Vecinos... Sí. ...y potenciemos este tema... ...porque pensamos que desde la base eh, deportiva viene hecha y al 100% durante todo el año, uh -huh. era la manera mejor de, de llevar la cultura al barrio. más uh -huh. de las maneras de llevar la cultura al barrio. ¿Y qué pasaba? Pues que se coartaba mucho, porque a partir de agosto o septiembre, pues empezaban las lluvias y tal, y, y entonces no se podía entrenar, no se podía participar en fin uh -huh. Y parece ser que ahora el ayuntamiento ha decidido meterlo en el PAM y, y pensamos que esta vez se puede hacer, se puede hacer realidad. A ver si es posible, porque una de las mm, reivindicaciones históricas... ...también de la Asociación de, ba de Vecinos de, de Baradoy es la, ...son equipamientos deportivos, ¿no? Sí, el equipamiento deportivo que nos... Mm, ...es paradójico, pero cuando llegó la democracia... Uh -huh. ...antes de la democracia la instalación... ...a ver, era mm, adecuada al año 60, 70, ¿eh? Teníamos un campo de fútbol donde se reunía bastante bastante participativo a nivel uh -huh. a nivel vecinal y cuando se se se remodelar el barrio que se intuía o se creía que era para mejorar eh, nos resultó que llevamos pues unos 20 años, 24 eh, que no tenemos instalaciones propias, uh -huh. eh, no, no tenemos no teníamos instalaciones deportivas. Pues a, a ver qué es lo que ocurre con este tema porque los vecinos de Barodi pues parece ser ...que una de sus preocupaciones es esta, ¿no?, que haya un sitio donde la gente se pueda reunir... ...y que pueda hacer deporte. Sí, este es, en el tema deportivo esta es una de ellas, uh -huh. ya te digo, si el cubrimiento de la IOSA... ...creemos que es fundamental porque el sentido de participativo se subiría a unos niveles de un 100%... ...o uh -huh. cercano al 100%, y otra de ellas es cuando la nueva construcción del centro cívico... ...que, que aglutine a todas las entidades y puedan... ...físicamente estar un, cerca de una de otras y el uh -huh. diálogo será día a día... no ...ahora que tenemos que reunirnos donde podemos y cómo podemos. ¿no? ¿Porque el centro cívico para cuándo está previsto? Está previsto en la, en la, en el, la ley de Barris, uh -huh. está previsto para la, empezar la construcción... ...el año que viene, se supone que sobre el mitad del año más o menos. Uh -huh. Lo que pasa es que con, nos han explicado que con esto de la crisis y tal... Como sabes, como bien sabe la gente, el 50% de Generalitat, 50% de Ayuntamiento, sí. eh, están un poco así reticentes. O te, nos tendremos que ajustar los cinturones en este caso también. Sí, pero nosotros mmm, lo que decimos es que como es una ley que ya estaba presupuestada y, y el dinero destinado y, el, uh -huh. y ejecutado, digamos, o sea, ya estaba dado, o sea, no, no tiene nada que ver la crisis con, con una cosa que ya estaba prevista y el dinero afectado Ajá. Uh -huh. ¿Y qué, pre qué previsiones tenéis para este año desde la asociación de vecinos? Pues mira, las previsiones de este año, nosotros, ya te digo, la como un barrio, como una barriada pequeña, uh -huh. nosotros mmm, las metas no las marcamos a corto plazo, no queremos en el plan de barrio las 50 o 60 actuaciones que hay, no podemos cogerlas todas a la vez. Pues nosotros, por ejemplo, la salida de metro, queremos uh -huh. adecuarla de manera que haya gente... Eh, pues vía, no sé, por ejemplo, eh, huertos urbanos, escatín, sí. en fin, que la, uh -huh. la salida del de, de metro esté habitada, por decirlo de alguna manera, ¿eh? uh -huh. porque se están dando casos para, paradójicos que la realidad del metro, la gente a partir de cierta hora, pues prefiere parar en Santa Coloma o en San Andreu uh -huh. y coger el autobús, uh -huh. ¿eh? porque uh -huh. da miedo, la verdad es que da un poco de miedo. Sí, porque la verdad es que el metro se encuentra en una zona poco habitada y caminar hasta casa pues supone... Sí, sí, hay unos, unos claro. mmm, El mm. que conoce el metro de Baro de Iber sabe que hay unos 250-300 metros hasta, sí. digamos, llegar a la zona medio habitada uh -huh. eh, y es, es un caso paradójico porque, por ejemplo, la construcción del metro de la línea Nou uh -huh. en un bombastor está justamente en el centro del barrio, está perfecto sí. eh, uh -huh. Cuando se hicieron... Las salidas de metro de Barro de Iber, yo creo que ahí pecaron un poco de falta de previsión. Pero bueno, yo creo que arreglarlo, llevar el metro hasta el barrio es muy difícil, pero nosotros podemos acercar la gente al metro, que uh -huh. es lo que pretendemos. Y esta es una actuación que creemos que es bastante urgente. Pues si hay algo más que comentar del barrio. Pues no, nada más que la Rambla por fin... Uh -huh. ...decirle a la gente que pueden venir a pasear aquí a la Rambla... ...que es una zona muy bonita... Uh -huh. ...también nos falta la retirada de tierras de Ferranjunoy... ...que uh -huh. es otra reivindicación que tenemos... ...porque el perímetro del barrio es bastante inseguro... ¿eh? ...por estas tierras que nos trajeron cuando se construyó Maquinista... Uh -huh. ...en fin, también es otra reivindicación que tenemos... ...y si retirar las tierras sería... ...pero bueno, la Rambla ha quedado bastante bien... ...creemos nosotros que es una zona bastante adecuada... ...se ha ganado terreno para el barrio... ...y nada, invitar a toda la gente que venga a Barode de ver que podrán comprobar que se ha mejorado muchísimo. Pues eso es lo que esperamos, que la gente se acerque al barrio de Baro de Iber y que se sienta cómoda viviendo en este barrio, ¿no? Muy bien. Como, pues muchas gracias. De acuerdo, por pues Miguel Cubillas, muchísimas gracias por atendernos y volvemos a hablar en, en otra ocasión. De acuerdo, ha sido un placer. Venga, buenos días. Molt bé doncs aquesta era la notícia que havíem de, de donar la pista de la Llosja de Verodo i bé donc que sembla que finalment doncs, podrà ser coberta i podrà ser utilitzada eh, doncs, pels, pels veïns més coses doncs ara farem una pausa escoltarem eh, el, el, l informació de Radiodio Trinitat vella el, el i tornarem tot seguit eh, doncs amb, amb la nostra habitual agenda Fins ara Molt bé, doncs ja som aquí, altra vegada anat ràpid aquesta pausa, som ja a les portes d'un cap de setmana i se'ns presenten algunes activitats encara a poder comentar. Hem de dir que el 8 de març va ser el Dia de les Dones i que encara continuen algunes activitats que, com cada any, se celebren als diferents barris de Sant Andreu. Tot d'actes relacionats amb la temàtica de la dona, activitats a les que esteu convidades i convidats. Aquests dies, per exemple, trobareu l'exposició Llibres a les mans de Meritxa i Moner al Centre Cultural Can Fabra. Uh, recordeu que és al carrer Segre 24-32. També hem de dir que aquests dies al passadís de l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 2432, ja a l'exposició al principi va ser la paraula. La resolució sobre dones, pau i seguretat del Consell de Seguretat de les Nacions Unides de l'any 2000 insta als estats membres a assegurar una més alta representació de les dones en els processos de resolució de conflictes i presa de decisions. Doncs això és el que trobareu al Centre Cultural Can Fabra. I per últim, demà dijous a la plaça Barodó-Vivert, entre les 5 i mitja i les 7 de la tarda, trobareu eh, una gincana de la dona on poder participar. Organitza el centre cívic Barodó-Vivert, casal infantil Baró de vivert i servei de dinamització juvenil i la sala jove. Col·laboren també el grup de percussió Sant Baró, eh, la comissió de civisme i convivència, pla del desenvolupament comunitari i pla de barris. Doncs ara que estàvem parlant de Barodó-Vivert, doncs, ja sabeu que demà hi ha de aquest acte. A la plaça de Barodó-Vivert. Molt bé, doncs ara ens n'anem cap a l'altra punta de, de, de Sant Andreu, anem cap a la Sagrera, i a la 9 i el que trobareu són energies i sentiments, instants de blues, una exposició de fotografia. La nau Ivanov, recordeu, al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 15 d'abril l'exposició de fotografies, energies i sentiments instants de blues. De mostra, pretén reflectir el treball de molts músics lliurats i absorts pel blues, el qual aporten la seva energia i sentiments a les actuacions. Les fotografies han estat fetes entre 2009 i 2010 a diverses sales i espais de Barcelona i com a producte de concerts, festivals i cicles emmarcats en el blues amb buggy. Doncs aquesta és una de les activitats organitzades pel grup de fotografia Fotosagrera que, com podem recordar, tenen un web que és www.fotosagrera.es i hem de que aquest acte és totalment gratuït. Més coses a comentar-vos, doncs passem a, cap al centre cultural Can Fabra, el centre de Sant Andreu, a on es realitza a partir d'avui Passeos com mi madre. El Centre Cultural Can Fabra, tornem a insistir, que es, que es troba en el carrer del Segre número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda Passeigues com mi madre, unes trobades amb el món dels llibres. En el marc del programa Parlem amb l'escriptor Javier Pérez Andújar conversarà sobre el seu nou llibre, aquest Passeigues com mi madre, que ha estat editat per Tusquets, amb Gemma Molet, conductora del club. L'entrada és lliure però a l'aforament limitat. I més coses a comentar-vos. Continua el primer certamen literari Club Natació Sant Andreu. A, inici a iniciativa de l'entitat seran premiats els originals, inèdits o guardonats en altres certaments. Amb temàtica lliure el relat haurà d'esmentar el Club Natació Sant Andreu i podrà ser redactat tant en català com en castellà. Hi ha dues categories, infantil fins als 14 anys i adulta a partir dels 14 doncs hem de dir que els juraments dels treballs es podran efectuar fins al 26 d'abril, és a dir, que teniu pràcticament un, un mes, i el jurat emetrà el seu veredicte entre el 18 i el 24 de maig. El 15 de juny es farà l'acte de lliurament i hem de dir que eh, les bases d'aquest primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu les podeu consultar a la pàgina web del club, que és www.cnsantandreu.cat. Més coses, avui som, a, bueno, avui som dimecres, però com que demà no farem programa per motius que hem dit que demà hi ha vaga general, doncs podem avançar-vos a alguns dels actes que tindran lloc demà, demà dijous. Doncs Per exemple, les jam sessions que es fa al taller de músics de l'espai Jove Garcilasso. Com cada dijous, al bar de l'Espai Jove Garcilaso hi ha música en directe i improvisada. S'hi fan jam sessions, una iniciativa dels estudiants del taller de músics, oberta a qualsevol artista que hi vulgui participar. Des de les 8 del vespre i fins a les 11 de la nit, hi sonen estils diversos com jazz modern, latín o flamenc. L'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs també dir-vos que demà dijous podreu gaudir d'una nova sessió Duo Floret, que torna al SAT amb la primavera i inaugura amb una degustació d'amanides. De Després de l'èxit obtingut a principis de temporada i fins al 26 d'abril, el SAT Teatre de Sant Andreu torna a programar cada dijous Pinxa però no mata, du del Duo Floret, un viatge a partir d'històries planes d'humor acompanyades per la música i els jocs d'un loop station. Doncs en de dir els argentins Daniel Parlagrinet i Joaquim Daniel es van conèixer fa anys durant el rodatge d'un anunci d'amanides. Floret, a partir d'aquest fet, neix amb el temps el duo Floret, un duet musical i teatral que interpreta cançons i històries divertides en un espectacle que pas parla dels estrangers, del que s'enyora, es descobreix, es malinterpreta, diàlegs, monòlegs, música bona i diversió amb l'objectiu de fer oblidar mal de caps i passar una molt bona estona. Doncs el duo Floret es va donar a conèixer la temporada passada a la sala al amb l'espectacle del superficial World Tour, on va prorrogar degut a l'èxit del públic. Més coses, parlem d'aquest vuitè concurs fotogràfic gac al centre cívic de Sant Andreu. En aquest centre cívic, el carrer gran número 111 us ofereix aquests dies una exposició organitzada pel mateix centre cívic i el grup d'amics gays, lesbianes, bisexuals i transsexuals, el gac -LGTB. L'exposició aplega les fotografies presentades a la setena edició d'aquest certamen fotogràfic obert a tothom que hi vulgui participar. Mitjançant aquestes instantànies, el GAC ens convida a conèixer la realitat del col·lectiu de lesbianes gais, transexuals i bisexuals amb la finalitat de contribuir a la seva normalització dins la societat. I ja anem encarant la recta final del nostre programa i el que volem comentar-vos és que eh, la Nau Ivanov us ofereix una, convoc una nova convocatòria de residència d'entitats. Així és, el Viver de Creadors és l'espai més multidisciplinari de la Nau Ivanov on conflueixen arts escàniques, plàstiques, disseny gràfic, fotografia i música, entre d'altres. Us ofereixen un espai diàfani agradable de treball destinat a creadors i microempreses culturals. Doncs hem de dir que la Nau Ivanov és un espai de creació i difusió que dona suport a iniciatives culturals i posa l'espai als mitjans necessaris al vostre treball de creadors, eh, projectes i empreses culturals perquè desenvolupin els seus projectes en convivència amb altres iniciatives, tot facilitant la generació de sinergies, i treballs col·laboratius entre ells. Doncs ens queden pràcticament uns dos minuts. El que podem més parlar-vos dels centres cívics de Sant Andreu que són punt de trobada de convivència i de creativitat un dels, un dels centres cívics importants a destacar és el del Bon Pastor que es troba a la plaça de Robert Gerard número 3 Joan Abad, director del Centre Cívic del Bon Pastor des de 1983, defineix aquest equipament de la plaça Robert Gerard com un contenidor de diferents entitats, la majoria de nova creació i sense local propi. És un referent de la vida social i cultural del barri del Bon Pastor. Molta gent passa gaire pel centre. Només en els baix ja es poden ajuntar 100 persones una tarda, explica aquest director, qui considera també que l'edifici s'ha quedat petit per acollir tanta activitat. I és que aquest equipament programa activitats i ofereix serveis per a totes les edats. També actua com a punt de referència en el districte, eh, afegeix el director del centre. Doncs ja ho sabeu, podeu gaudir d'aquest centre cívic del Bon Pastor i a partir d'aquí doncs un, uns anys, tal com ens deia Miguel Cubillas de Barodó i Bé, podran gaudir del centre cívic de Barodó i Bé, que està en fase de construcció. Molt bé, doncs nosaltres ens acomiadem, donem les gràcies a la Cristina Giteras, al Ricardo Roman Losada i ens retrobem divendres. Recordeu que de no programa. Divendres ens tornem a retrobar aquí en aquest programa. Fins i llavors, que passeu una bona tarda.